Good morning Romania! Wow, it's my first time in Romania. prima dată când vin în România. Vreau să mulțumesc say thank you to the the Mulțumesc și All the pe, uh, pentru mâncarea care am venit a A fost extraordinară, mare sa seara. We got over by the here. Uh, Când am venit în coace, am fost uh, pus uh, la o parte de, de către polițiai. I thought the people in New York drove crazy. Anchrezu că oamenii din New York, conducători așa puțin mai nebuni. This guy was nuts. Da tipul cu care noi eram, era absolut mirat cu toate. Pastor Mark, pastor Mark era. Oh, stăra. Pastor Pancho, pastor Pancho deja nu știu acum ce tină. Well, we were nervous, but we made it. Am avut câteva emoții, dar am ajuns. It's good to be here. E extraordinar să fim aici. Ah, uh, were you guys ready for the word this morning? Sunt pregătiti pentru cuvânt în dimineața asta. I'm always excited. I get to preach Jesus. Uh, Ma entuziasmiază ideea că pot să predic pe Iisus Hristos. And so that's what we're going to do. Open up your Bibles to Acts chapter 28. eight să facem. Hai să deschidem Biblie la faptele apostolului capitolul 28 Verses 23 through 31 we're going to read. Uh uh versetele 23 până la 31 vom citi. Chapter 28. Aici este despre This is about the Apostle Paul, Apostolul Pavel, and basically this is just right here is just before just after, excuse me, he sails for Rome. Uh, de unde vom citi exact după ce el a por pornit într-o călătorie cu corabia spre Roma, he gets bitten by a snake. Îi mușca de un șarpe după ce a fost naufragiat în mijlocul mării Mediteraneanei. Uh, uh, scutură șarpele de pe mâna lui, he sick people, vindecă niște mai mulți oameni uh, bolnavi, apoi uh, preia și navighează mai departe până ajunge la Roma. Și acolo, în Roma, el continuă să predice Evanghelia. Și aici ajungem noi în fapte 28 cu 30, 23. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți în locuința lui. Pavel le-a povestit împărăția lui Dumnezeu. Le-a dus dovezi și a căutat să-i Prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegi unii, unii cu alții, n a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții novoștri, când a zis, du-te la poporul acest, acesta și zi. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Cu ochii voștri și veți veți privi și nu veți vedea. Căci inima acestui norod s-a împietrit. Ei aud greu cu urechile și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii. Să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu ca să-i vinde.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 În dimineața asta vreau ca să vorbesc despre subiectul următor. The Bible says that a crede Biblia spune că niciun ochi n-a văzut, no ear has heard, nici o oreche, nici la, la nicio ureche nu s-a suit. Și no mintea noastră nu a putut concepe lucrurile care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi prin Isus Hristos. God has a future for you. He knows what's ahead for you. He always knows what's ahead for El you. Știe ce te pe tine, Even when you don't. Chiar și atunci când tu nu știi. This past winter at my home, uh, trecută, acasă la mine, I left to go to work. And as I was driving down the road, it was about 20 degrees, and we had a, a small ice storm. Uh, când am pornit spre drum, erau cam uh, 10 grade sau și. Uh, nu, erau sub 0 grade și uh, a, a, a început să ningă puțin. Unde trăiesc eu, sunt foarte mulți munți și, uh, și de asemenea, sunt, drumurile sunt puțin mai șerpuite. Și coboram pe una din aceste pante și am văzut în dreapta mea o mașină de poliție lângă o mașină care era cu capul în jos. Toată lumea din mașină era ok. Dar în timp ce am continuat să merg, drumul continua să se șerpuiască foarte mult și era o curbă destul de mare. Și în timp ce am făcut una din acele curbe, spatele camionului meu a început să meargă puțin mai în spate. And I was on the phone telling my wife how beautiful and how much I love her. Și eram chiar la telefon în acel moment și îi spuneam soției mele că de frumoasă este și că de mult o iubesc. That I'm the luckiest man in the world. și uh, am spus-o, eu sunt cel mai norocos bărbat din lumea asta. And as my truck is kicking out, I get a little bit nervous and I grab the wheel. și uh, cum uh, înce începe să alunece uh, furgoneta mea, uh, am am am început să las telefonul jos și să prind puțin mai tare de volan. Și în același moment, o altă mașină venea din cealaltă direcție și avea vreo peste 100 de km pe oră. Și era o femeie care își punea rujul să uitea în oglindă în timp ce conducea. Așa că eu mergeam în direcția asta, ea a din cealaltă direcție și am trecut unul de celălalt. Și dintr-o dată a prins și ea acea curbură în care era doar gheață pe asfalt. Și mașina a ies de așa mirror in tree Și în timp ce mă uitam în retrovizor, am văzut cum a mers tot așa, a lovit în barieră, după aia a zburat într-un pom cu susul în jos. Nu mă veni să cred ce tocmai am văzut în oglindă. I, I, I pull over as fast as I can. Repede am am oprit mașina. I get out of my truck. Sport afară din mașină. I run like Superman. Și parc era un Superman. Amers în some spray. I go over to the car. M- m- spre mașina ei. The police come running the other way. Polița vine și ei din cealaltă direcție. And she's upside down in her truck holding her steering wheel. Ea nou, uh, ea era cu volanul încă în mână și era întoarsă pe dos. She was on her cell phone. Și încă mai era la telefon. Crying to her daddy. Și plângea, uh, în, uh, vorbea cu tatăl ei și cu plângea. Are you okay? Ești ok? Are you okay? Ești ok? She just shook her head. Am întrebat-o și a doar adădind cap. So, all of a sudden, as we're trying to help her out, așa că dintr-o dată în timp ce noi încercăm să ajutăm să iasă afară, we hear, auzim, another car coming right at us. Am auzit o altă mașină care vine în pe acea știată spre noi. Just misses us, cu câteva centimetri ne-a arătat. And so I tell the police officer. Așa că le spun la poliției. I'm out of here. Am plecat de aici. I'm leaving. Plec de aici de momentul acesta. He said no. Și el a spus nu. You gotta help me. Trebuie să mă ajute. People are gonna die. Oamenii o să moară! I said okay. Și am spus o ok ok. So he he runs into his car. Așa că poliția i-o repe de în mașina. And he gets some flares. You know the flares. Și ia niște uh, din, din aceste care se aprind ca să uh, avertizeze, bun? And so I run back up the road with the flares, și repede fug cu acele torțe și le pun, and I realized that I've never used one before. Și în momentul acela mi-a zis: niciodată n-am aprins o torță de la poliție. <laughs> I'm reading the flare the directions şi while mă, running. Și atunci, atunci fug acolo instrucțiunile cum anume să să le aprim. Cam așa fac unii oameni când ajung, de, dau de probleme de belea Și încerc să citească Biblia numai așa ca să se scoate Dumnezeu rapid din situație Așa că fiindcă a patinam încolo și încoace și încercam să ajung acolo Ca să avertizez celelalte mașini cu acele torțe and I round the corner. Și ajung pe cealaltă parte a curburii și încercam ca să aprind, și trebuie ca să dai de asfalt, să le aprins acele torțe. And the cars are starting to come towards us. Mașinile începeau să vină tot mai mult înspre noi. They won't work! Și <laughs> am zis, dar nu o să funcționeze! One car passes me by. Trece o mașină pe lângă mine. Two cars. Două mașini trec pe lângă Three mine. Cars. Trei mașini trec. Stop. Și am început să spun, opriți vă Stop! Opriți-vă, vă rog! Ei se uită la mine ca să, bă, stai nebun. Ei nu pot să vadă ce urmează după acea curbură. Și vine încă o persoană în, în direcția aia. Am sărit direct în fața mașinii. El se uită la mine cu ochiul ca, bă, ăsta nebun. Și am spus, stai, mă! Uh, era și uh, geamul era sus. I-am spus, mă, deschide puțin numai geamul să, uh, uh, să, să vorbesc cu tine. Crede că e nebun, ăsta nu deschide geamă. I-am spus, mă, vezi că este gheață neagră în față. Și înainte mai sunt, mai este o mașină care a, a zburat peste uh, acel uh, linie protejoară. El a continuat să, să conducă și să așa la mine și costă. Dintr-o dată, aud și mă uit după, după curbă și aud. Bum, bum, bum! Polițaia se uite la mine Dar ce faci acolo? Ce faci? Iar am mers înapoi la polițai Cu acele torțe Poate o să crezi că Sunt puțin că am înapoiat Dar habar n-am cum să prin aceste torțe Nu funcționează, domnule Am citit instrucțiunile și chiar acum și, poli și polița i -a la mine Ca și cum sunt și eu, sunt, sunt chiar nebun Acum în momentul acela m-am zis că toți cred că sunt nebuni El pur și simplu uh, Sparge uh, partea de, de sus Și uh, uh, pur și simplu uh, Zgârie puțin Și dintr-o dată iese foc Le-am luat în acele de urmă torțele Și din nou fug Și încep să le pun torțele acolo uh, pe, pe pământ ca să nu Să avertizez pe ceilalți conducători și continuu să strig, opriți-vă, opriți-vă Oamenii nu se opreau cercam să rup tăcerea Tocmai urmau ca, după acea curbă, urmau ca să, să, fie, să intre într-un accident Habar n-aveau ce pericolul îi aștepta Așa că în cele din urmă Vine o mașină Doar una Pun flacăra aceea în fața lui ei și ei mă ascultă. Doar unul. Una și mașină. Și prin faptul că una dintre ele s-a oprit, acea mașină m-a ajutat ca să opresc toate celelalte, fiindcă trebuie să se oprească. Și când au văzut ce era în față și accidentul care tocmai s-a întâmplat, au fost uimiți. O mașină era într-un pom. Oamenii au început să-mi mulțumească. Tot ce am făcut eu, e, am făcut ce poliția mi-a zis să fac. Poliția mi-a spus, meși și spune-le. Să se oprească. Fiindcă există un accident aici. Exact acei oameni, generația asta, e, are mari probleme astăzi. Poate că ei nu văd ce este a, mai, mai târziu, ce se va urma, urma, urma să se întâmple că oamenii din generația noastră au probleme cu vederea, au și o problemă cu auzitul, avem și o problemă cu încrederea. Oamenii aceia nu au putut să mă audă, fiindcă pur și simplu nu vor ca să și dea jos geamul. Eu am încercat să rup tăcerea, ei nu au putut să vadă ce am văzut eu că urmează să i aștepta. Și fiindcă nu m-au cunoscut, n-au -au avut încredere în mine. Eu le spuneam, opriți-vă! Și exact ca și astăzi, eu sunt trimis aici de, de, de, de către Dumnezeu să vă spun, opriți-vă! Polița mi-a spus, mergi! Iisus a spus, mergi! Și eu sunt în România! Și e extraordinar să fiu aici! Biblia spune că noi toți suntem ambasadori, reprezentanți ai lui. Să vă spunem voi să vă reconciliați voi cu Dumnezeu. Este scopul meu numărul 1 astăzi: să vă, te ajut pe tine să te reconciliezi tu pe, pe tine cu Dumnezeu, înapoi la inima lui, înapoi în brațul lui, înapoi la dragostea lui. Înapoi la iertarea Lui. Înapoi la vindecarea Lui. El a creat totul, a deschis calea pentru noi. Chiar dacă tu nu vezi, chiar dacă tu nu auzi, și poate că unii dintre voi încă nu aveți de plină încredere în El astăzi. Reconcilierea este atunci când Dumnezeu vin împreună din nou. Odată, la un moment dat eram toți împreună, eram prieteni cu Dumnezeu. Eram prieteni cei mai buni. But then sin came in. Sin is what separates us from God. It severs our relationship. Pur și simplu ne pe noi și pe el. It rips it apart. Rupe în două relația noastră cu el. And I want to give you a simple definition of sin today. Sin is simply not doing what God has said to do. Păcatul este a nu face ceea ce Dumnezeu a spus clar să nu faci. Ce faci. Aș fi greșit dacă polița mi ar fi zis mergi și eu să nu fi mers. People would have died. Oamenii ar fi murit. They would have crashed. Ar fi intrat fi intrat ei în acel accident. They would have been hurt. și 100% că erau mulți dintre ei a, a, accidentați grav. Dacă eu nu ascultam de acel polițai în acea zi. Sin came in with Adam and Eve. Păcatul a venit cu Adam și Eva. They simply didn't do what God said to do. Și ei, Adam și Eva, n-au făcut ce Dumnezeu le a spus clar să facă. He said you can eat of any tree in the garden spus, this one. orice pom, în or afară de acela, die. sau altfel veți muri Listen to me this morning. Așa căsămăscoți dimineața asta. What has God commanded you to do? Ce ți-a poruncit Isus, Dumnezeu, ca să faci tu? When you speak the name of Jesus, are you quiet? Jesus. Când spui numele lui Isus, ești așa mai silențios? Iisus. Will you speak the name of Jesus? Sau chiar vei vorbi cu curaj acel nume al lui. Iisus? Will you shout the name of Jesus? Vei striga numele lui Isus. Will you yell the name of Jesus? Vei striga numele lui Isus. Will you break the silence? Vei rupe tăcerea. Everybody say Jesus! Hai să spunem cu toți Isus! Jesus! Isus! Come on, you got to be loud! că crea, nu să strigați mai tare? Isus! Break tăcerea, Isus! Amen. All of us have done wrong in this life. Amin, toți am făcut, am greșit în viața asta. The Bible says that we have all sinned and fallen short of the glory of God. Biblia spune clar că toți am păcătuit și am am suntem lușiți de slava lui Dumnezeu. Prove it to you. O să vă dovedesc asta. If you are an angel and you have never done anything wrong, raise your hand. Dacă sunteți un înger și niciodată n-ai făcut nimic greșit, aș vrea să ridiciți mâna. Nobody. Nimeni. Ați fost atenți. de Da, avem nevoie de Iisus. de Da, avem nevoie să ne reconciliem cu El. de aceea noi trebuie ca să știm Cuvântul Lui Dumnezeu, nu așa pe fugă să mai prins câte o idee de aici pe acolo. Noi trebuie să știm ce spune Dumnezeu înainte de accident. Noi trebuie să știm cum anume să aprindem acele torțe, să anunțăm și pe ceilalți de pericolul care And shout, Stop! și să strigăm opriți-vă. Amen. Amin. Now, acum, all of us here have three images. Fiecare dintre noi avem trei imagini. Our image. Uh, imaginea asta proiectată, The way that you want to see you. Adică modul în care tu vrei ca ceilalți să te vadă pe tine, asta e imaginea ta proiectată. Imagine care o dai. And then we have a image. Apoi a, este, există imaginea recepționată. How see you. Cum alții te văd pe tine. And then we have our image. Apoi avem imaginea noastră actuală, reală. Who we really are. Cine ești tu cu adevărat? And when you really look at who you are, you realize that there's something wrong. There's something missing. There's something not there. ceva lipsește. Ceva nu e acolo. Nu funcționează tot mecanismul And that's because we are all born wrong. It's a fact. And that's why David said, "I was brought forth in iniquity." Uh, așa cum spune David, am născut în păcat. În păcat m-am născut mama mea. Please don't get offended at that. Nu fi ofensat de ce spun e adevărul. Offended people go dumb, deaf and blind. Oamenii care se lasă ofensați de adevăr uh, ajung uh, muți, surzi și uh, orbi și oamenii de multori sunt ofensați când cineva le spune adevărul, ce stare care sunt? They can't understand. Nu poștă înțelege. They can't see. Nu poștă vădă. And they can't hear. Și nu poștă audă mesajul. And that's what happened with the teachers when Jesus was talking to them. Exact. Aceeași lucru s-a întâmplat cu farisei, carturari, când Iisus le vorbea. And because of that, that's why he said that we must all be born again. Și de aceea a Iisus spunea, noi toți trebuie să fim născuți din nou. Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin mine. The way, meaning one road. Cu alte cuvinte, calea înseamnă că este o singură cale. The truth, meaning the original standard. Adevărul înseamnă că el este, uh, uh, el este adevărul și, adică, standardul inițial al lui Dumnezeu. And the life, not just in heaven, but here now. Și viața nu numai în ceruri vom avea viață, ci aici pe pământ. Noi trebuie să rupem tăcerea, să începem să trăim cu adevărat. Now, here and abundantly. Aici pe pământ și într-un mod din abundență. Reconciliation comes through Jesus Christ. Reconcilierea aceasta vine prin Iisus Hristos și este esențial ca să vedem, să auzim și să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne spune. și Dumnezeu vrea să te folosească pe tine. to help reconcile your your se ajung pe tăi, generația ta, să se reconcilieze cu el. și el face asta prin cruce the cross is God's grand invitation. Crucea este, de fapt, invitația oficială a lui Dumnezeu. It's his great plan to take us that are sinful and broken and guilty. E planul lui Dumnezeu să ia vieți care sunt rupte, distruse. To him that is compassionate and whole. Și se aducă la Cel care este plin de compasiune și este uh, plin de dragoste. Merciful and loving. Plin de milă și iubitor. Just like that young man's testimony. Ca și uh, uh, mărturia lui Faustin, dimineața asta. This right now leaves us all in this room today in one questionable place. Și toate aceste lucruri ne lasă într-un loc. To respond or not to respond. Ve răspunde la această chemare sau nu vei răspunde. To respond to what you don't hear. Să răspunzi la ceea ce nu auzi. To respond to what you don't see. Să răspunzi la ceea ce nu vezi. To respond to what you don't understand. Să răspunzi la ceea ce nu înțelegi. Until we tell you Până când îți, îți spune cineva. Când cineva îți spune ce să faci, And tu ai decizia de luat. Voi asculta de ce spune omul ăsta sau nu. And just like the crash story, și exact cum s-a întâmplat cu mine, întâmplarea uh, în acea zi pe acel munte. They see what was ahead. Ei nu puteau să vadă ce urma după acea curbă. They hear me. Ei nu m-au putut înțelege. Și n-au avut încredere în mine. Even though I was jumping up and down, dacă and yelling. acolo și încercam să opriți o dată. They were driving along in life just like you're walking in life. să meargă înainte, exact așa cum mulți merg în continuare, chiar dacă aud adevărul. And I gave them a, an invitation și le-am dat o invitație lor să răspundă, să se oprească. And they looked at me like I was crazy. Și s asta. Crazy. Here's nebun. The, here's the thing. Even though they think you're crazy, you know what's ahead. Chiar dacă din jurul tău crez, cred că tu ești un nebun. And you've got to break the silence. Și tu trebuie să rupte tăcerea și să le spui adevărul. It doesn't matter what you look like. Indiferent cum par tu în fața lor. Care pe pe lor Indiferent de unde profii tu. You've got to break the silence. Trebuie să rupă tăcerea. Why? De ce? Because they can't see, think că ei nu pot să vadă, and they can't hear, ei nu pot să audă, understand for themselves Și să înțeleagă de ei înșiși. Until they have Jesus in their lives. Până când alăp în viața lor. Some of you are looking at God in the eyes today. Unii voi în ochii lui Dumnezeu astăzi. And, and thinking this is just crazy. Și vă gândiți, o, asta e o nebunie. You're listening a school sport, despre ce se vorbește aici. But you're not hearing da, tu nauși de fapt. You're seeing, vește se întâmplă. But you're not perceiving. Dar nu nu, nu reașeptionezi. And sometimes it's hard. Crediate, da, e greu. To understand exactly what God is saying. Să înțelegi clar ce spune Dneșel. But that's where our faith comes in. Dar aici intră credința noastră. I recently heard a pastor Am auzit pe un pastor care spunea, Că întreaga noastră viață de creștin e un răspuns. Dumnezeu e cel ce inițiază. It's important Și e important ca să înțelegi asta. for El știe ce te așteaptă pe tine. And some of you are about to be saved from the crash. Și unii dintre voi urmează să fiți salvați din, din, din accidente care vă paște. Some of you have unii dintre voi poate deja ați intrat și sunteți accidentați. But God is still there. Dar Dumnezeu e acolo încă. And he's you. Și El te invită. And he's you by the cross. Și te invită prin acea cruce. Crucea e un strigăt care spune există o cale mai bună pentru tine. Again, Jesus is the way, the truth and the life. Și Isus e acea cale, adevărul și viața. În 2 Corinteni 8. El spune că pentru datorită păcatelor tale, el a devenit sărac. That we would become rich. Ca noi să devenim bogați. What does that mean become poor? Ce înseamnă că el a devenit sărac? Every time he walked on the earth. De fiecare dată când el umblat pe pământ. He had food to eat. El avea mâncare de mâncat. Dacă țineți minte, s-a rugat pentru pâini, pentru pește, le-a multiplicat. When he needed the money, Când avea nevoie de bani. He got it out of a fish mouth. Ha, a, a trimis pe Petru a, cu undița direct din, din gura unui pește, a scos bani. I wish I could do that. Oh, Aș vrea să pot să fac asta. <laughs> Come on now? Nu ce face <laughs> What it means to be poor is this: ce înseamnă că Iisus a devenit săracia asta? That when Jesus hung up there on the cross, când Isus a ajuns pe acea cruce, he took all of our crashes. El a luat toate accidentele noastre. All of our sin, toate păcatele noastre. Every time we didn't listen to what he said, de fiecare dată când tu nu ai ascultat de ce a spus el să faci And bore on his shoulders, și a pus totul pe umerii lui. And as he hung up there on the cross. Și cum el era pe cruce. And the sins of the past. Și păcatele trecutului tău. Now, trecu păcatele prezente. And your even your sins into the future. Și, chiar și păcatele care poate în viitor le, le vei face. Were upon him. Toate au fost asupra lui. Remember, sin separates you from God's presence. Sineminte, pentru că tu te separi de prezența lui Mesieu. And when Jesus hung up there on the cross, când Isus a fost pe acea cruce. he said, Father, a spus Tată, why have you forsaken me? De ce m- ai părăsit? And I believe in my heart, eu cred în inima mea, it was at that moment, că în acel moment, that he realized, că el a dat seama, what just took place, ce totul s-a întâmplat. He hung there. Stătea acolo atâna pe cruce. And he realized and said it is finished. A realizat și a spus, S-a sfârșit. El a rupt tăcerea. He gave you now the freedom to respond. El acum ți-a dat ție libertatea ca tu să răspunzi. Said, El a spus s-a terminat. Your acceptance is finished. Acceptarea ta e terminată. Your forgiveness is finished. Am, am sfârșit uh, uh, iertarea ta. Your identity is finished. Identitatea ta nouă este pre gata pregătită. And your life in his presence is finished. Și viața ta în prezența Lui acolo la cruce s-a îndeplinit. Jesus Isus a devenit sărac fiindcă El a fost separat datorită păcatului tău. Poor not being in the presence of God. Sărac pentru că nu era în prezența Lui, Dumnezeu, în sensul acesta. And we became rich. Iar noi am devenit așa de bogați of în prezența lui Dumnezeu. That's why many of you are worshiping and clapping, and dancing azi, mulți and praying. De atunci, muzica voie, și la, ați dansat, a spătat dansa din palmă pentru el. Because Jesus made a way when there was no way. Pentru Isus a creat acea cale în prezența lui Mezol, că nu era nicio cale. No matter what's happened in your life. Indiferent ce s-a întâmplat în viața ta. No matter what's happened in your family. Indiferent ce s-a întâmplat în familia ta. No matter, family, no ta matter până where acum, you come from. Indiferent de unde provii. No matter what you look like. Indiferent cum arăți. Smell like sau miroși. Dress like sau te îmbraci. It doesn't matter. Nu contează We became rich in the presence of God. Am devenit bogați că putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu Și tot ce trebuie tu să faci este să rupe acea tăcere cu un cuvânt Iisus este cheia Iisus este acel cuvânt nu mai trebuie să fiu un sclav al păcatului. You break the silence when you say no more. când spui gata, am terminat cu păcatul ăla. No more. Gata. Listen now, the Bible says in, in Corinthians, second Corinthians, În 2 Corinteni Biblia spune, chapter 5. capitolul 5. That he, că el, God, Dumnezeu, made Jesus who knew no sin, L-a făcut pe Isus care n-a niciun păcat, Să devină păcat. That we might ca noi să putem the of God. să devenim neprihănirea Lui Dumnezeu. That word, might, acel cuvânt, ca să noi să putem, it me mă, mă, mă, mă, mă tulbură. Because I see so many people not responding in the right way văd mulți oameni care nu beneficiază de acest beneficiu care îl avem. Just like the people that were sliding on the ice and crashed. Exact ca cei oameni care au trecut pe lângă mine și au intrat direct într-un accident. When they didn't respond to me. Când nu -mi au răspuns la chemarea mea, strigătul meu. When you respond, you start to divinely understand. Când încep să răspund, încerc să înțelegi într-un mod divin. When you respond, you start to divinely see. Când răspungi la chemarea lui Dumnezeu, încerc să vezi în, în, într-un mod divin. When you respond, you divinely start to când răspunzi, tu începi într-un mod divin să înțelegi să respond, Când tu răspunzi, tu devii neprihănirea lui Iisus Hristos în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, tu right. devii modul lui Dumnezeu prin care să faci lucrurile corect. Tu devii gura Lui. You become, his ears. You become his Tu devii urechile lui. Tu devii ochii lui. Tu break the Isus a fost și este modul corect prin care a face lucrurile după voia lui Dumnezeu. He made it possible el, prin El, a făcut totul posibil for us to respond. ca și noi să fim ca și El și să răspundem. Josua right. a fost omul lui Dumnezeu care a făcut lucrurile corect după voia Lui Dumnezeu. The Apostle Paul Apostolul Pavel was able to do things right a fost capabil să facă lucrurile corect because he responded. pentru că El a răspuns. To respond is to trust. A răspunde înseamnă să te încrezi. To trust is to believe. A te încrede înseamnă a a, a crede. Uh, okay, doesn't translate. In Romania we have only one word for believe and trust. Okay, to yes. Okay. <laughs> All right? The Bible says it is by grace that you have been saved. Biblia spune că prin har ați fost mântuiți. Through faith. Prin credință. And this not of yourselves. Și nu datorită voa. It is a gift of God. E un dar din partea lui Dumnezeu. And when you respond, și că răspunzi, you get the grace. Primești harul din partea lui Dumnezeu. Grace is the undeserved favor har înseamnă o favoare nemeritată care o primim din partea lui Dumnezeu. And grace is the power of God in you to do what he tells Și harul care vine din partea lui Dumnezeu, e acea abilitate să faci ce Dumnezeu te cheamă ca să faci. telling us, the Și el ne cheamă să rupem tăcerea. You can because he says you can. Tu poți din cauza că El a spus că tu poți. I was very to come to Romania, sincer, am avut uh, puține emoții să vin în România. Pentru că n-am mai predicat niciodată cu un traducător. But it's not about me. Dar nu este despre mine. Și e vorba despre Harul Lui. El îmi dă tot ce am nevoie. speak the name of Jesus to you. Ca să pot să vorbesc numele lui Isus ție. El vrea să te împuternicească. He îți dă acea favoare nemeritată de noi. break the sin out of your life. Ca să rupi odată cu păcatul. Are your generations life? De asemenea, roupă uh, păcatul din generația ta. And reconcile your whole generation back to God. Și tu să reconciliez generația ta înapoi cu Dumnezeu. Jesus said you were worth it. Isus a spus că tu ai meritat. That's why you're here today. That is age. And he wants you to know that everybody else is worth it. Și vrea ca tu să știi că toți ceilalți merită. Biblia spune că dacă mărturisești cu gură ta, a mărturisi cu gură ta și a rupe tăcerea Break the silence this morning. În această dimineață, te încurajezi să rupi acea tăcere Rupe odată cu păcatul în dimineața asta. Biblia spune clar că dacă tu te apropii de Dumnezeu El se va apropia de tine. understand și când înțelegi asta. You start to live it. Încep să trăiești. You become it. That's why he became. De aceea el a devenit. So that we can become. Ca și noi să devenim. I am a son of God. Eu sunt un fiu al lui Dumnezeu. You are a son of God. Tu ești o fică sau you are al lui Dumnezeu. The daughters of God. lui Dumnezeu. mi spune că el m-a iubit pe mine întâi We've got love all wrong. Uh, noi am înțeles dragostea ca generație complet greșit. God's love is unconditional. Dragostea lui e necondiționată. He accepts you as you are. El te accept așa cum ești. But he will never leave you where you are. Dar el nu te va lăsa. He said he wants you to be like his son Jesus. El a spus vreau ca tu să fii ca fiul meu Isus. Să mature your faith să te maturizezi în credința ta to breathe the word of god să încep să citești cuvântul lui Dumnezeu to eat the word of god să mănânci să devii cuvântul lui Dumnezeu and when you do și când devii you become the salt devii sarea you become the light Devi lumina and you become the voice și devii acea voce that breaks the silence care rupe această tăcere how is god calling you to respond this morning cum te cheamă Dumnezeu să răspunzi dimineața asta acum Where is it in your life that reconciliation needs to take place? Is it in the area of forgiveness? Do you need deliverance from something that's breaking you down? Are there things that you're looking at with your eyes that are causing you to go blind? To the of God. Are there things and people that you're listening to? This și la care tu to go Do some of you need healing this morning? Aveți careva dintre voi nevoie de vindecare din dimineața asta. Healing in your mind. Vindecare în mintea ta. Healing in your heart. Vindecare în inima ta. Healing in your body. Vindecare în trupul tău. But Vindecați. you have to respond. Trebuie să, să te apropii de el. You've got to draw near. El vrea să te reconcilieze. He wants to reconcile you. Do you need the grace this morning? Ai nevoie de harul lui din dimineața asta? The, you have the undeserved favor. El, tu ai acea favoare nenumeritată. It's a gift. E un dar. But God wants to also empower you. Dar Dumnezeu de asemenea vrea să te împuternicească. To live a life. Să treiești o viață. There is powerful. Care e plină de putere. There is victorious. Care e victorioasă. There is not being pushed back. Care nu e trimis înapoi în spate. For is breaking through. Și care pur simplu rupe prin orice zi. Do you need eternal life this morning? Ai tu nevoie poate de viața veșnică de dimineața asta? God wants to bring you life now. Dumnezeu vrea acum să-ți dea ție viață. Și vrea să-ți să dea această viață pentru o veșnicie. It's your e decizia ta. It was the of the who were my way. Era alegerea acelor oameni care veneau în direcția mea, pe acel, acel munte. Să răspundă a fost alegerea lor, sau să nu răspundă. Dar oamenii care vin pe calea ta. Are you God's right way of breaking the silence? Ești tu omul lui Dumnezeu care va rupe tăcerea? Are Ești tu? You? It's your choice. E alegerea ta. It's about a response. trebuie să răspunzi? Can we the worship team? de It's about a response. E vorba de un răspuns. Every time you decide not to respond, de fiecare dată când tu decizi să nu răspunzi, you make a choice. Ai făcut de fapt o decizie you draw near to God? Te vei apropia de Dumnezeu? Or you stay where you are? Sau vei sta unde ești? To maintain the life that you have. Să te menții la același nivel de viață la care ești acum. Is not a calling of God. Nu e chemarea lui Dumnezeu pentru tine. He called us to build the church. El ne-a chemat să zidim biserica. He called us to grow in his life. El ne-a chemat ca noi să creștem în lumina lui. He called us to grow in his word. El ne-a chemat ca noi să creștem în cuvântul lui. Și numai așa vei putea să-l distrugi pe satan. Prin cuvântul lui Dumnezeu. I love the Word of God. Iubesc cuvântul lui Dumnezeu. my life. Mi-a schimbat mie viața. I was in jail. Eram în închisoare It was no fun. <laughs> Credeți-mă, nici măar nu fus distracție deloc acolo. I hung out with the wrong people. Am stat cu oameni care nu trebuiau. I hurt a lot of people. Am rănit multe oameni, mulți oameni. I devastated a lot of people. Am am distrus mulți oameni. I never knew who my father was. Nu știam cine n, n, n am cunoscut tatăl meu. And because of that there was something empty in me. Și datorită faptului că nu l-am cunoscut pe tatăl meu adevărat, ceva era un gol în mine am căutat acceptare oriunde aș fi putut găsi acceptare anywhere. Oriunde puteam. Drugs and alcohol. Droguri, alcool fete. prieteni greșiți Going out to Mergeam la, uh, la cluburi de noapte. mă all the time. Mă luptam totdeauna. În acest proces. No matter what I tried to get acceptance from there was still something empty. Chiar dacă primeam acceptare de la o persoană sau alta, tu mă simțeam că ceva lipsește. And then a man of God came into my life. a venit un om al lui Dumnezeu în viața mea. And he became a spiritual father to me. Și a devenit un tată spiritual pentru mine. And he introduced me to Jesus Christ. El m-a prezentat lui Isus Hristos. And when he did something inside of me moved that I've never felt before. Și când a făcut, asta, ceva în mine s-a schimbat, ce n-am mai simțit niciodată. I couldn't see it. Nu, puteam să văd. I couldn't understand it. Puteam înțeleg perfect. I tried hearing it, but I couldn't. Am încercat să nu, nu, nu. But I knew something was happening. Așteam că ceva se întâmplă. In my spiritual father, my pastor. Pastorul meu care este acum și și tatăl meu spiritual. He embraced me. El m-a îmbrățișat. When everybody else rejected me, când toți mă respingeau. And he introduced me to the Father. Și m-a prezentat la Tatăl adevărat. And grace flowed in. Și din, din acel moment, harul Lui a curs peste viața mea. But that only happened when I responded. Dar asta numai s-a întâmplat când eu am răspuns. To the invitation of the cross. La invitația de la cruce. Isus a luat tot despre mine. All my wrongs. Toate lucrurile greșite All my wrong thoughts, toate gândurile mele greșite. All my wrong actions, acțiunile mele greșite. All my wrong words toate cuvintele mele greșite. Ne-a luat toate asupra lui. And instantly, și dintr o dată I was clean, Am fost curat clean, curat. clean. Curat. Fresh. Am fost proaspăt. Capabil acum. To start the walk. Să încep calea nouă. Something inside of me though I didnt know how to speak. Ceva înăuntru meu, n-am putut să rostez să pot să explic just S-a ridicat în mine și am început să spun tuturor. I- told all my friends. Am spus tuturor prietenilor mei. mei i- lost about 90% Și am pierdut cam 90% dintre ei. But the ones la care m-au ascultat in heaven. Vor fi cu mine în ceruri într- zi broke Fiindcă am rupt tăcerea What about you? D-ar tu? Will you respond? Vei răspunde și tu? To what God is calling you to today? Sprijina ce Dumnezeu te ceea astăzi? Do you need to respond in the areas of your life that are holding you down? Trebuie să răspunzi în anumite zone din viața ta care te țin puțin în spate. If that's you today, dacă tu ești acea persoană, God wants you to draw near. Dumnezeu vrea ca tu să te apropii de el. Response is over a long period of time. Răspunsul nu e peste o perioadă lungă de timp. now. Răspunsul e acum. is Știu că poate pe unii vă ține puțin mai mult să vii la nivelul la care Dumnezeu te cheamă. But the quicker we respond, the quicker God does something in our life. Cu cât mai repede răspunzi tu, cu atât mai repede Dumnezeu face ceva minun în viața ta. Din nou te întreb, astăzi, la ce te cheamă Dumnezeu pe tine să răspunzi? Vrei să vezi? Vrei să auzi? Vrei să înțelegi? Mai mult decât înțelegi până în acest moment? Astăzi e ziua ta. Și El îți va da harul să rupte tăcerea. Așa so ca să mă rog cu voi în dimineața aceasta Și aș vrea ca să-ți dau o invitație ca tu să răspunzi astăzi Să răspunzi înainte să, să te accidentezi so Să răspunzi înainte ca să fii dezmembrat și, și să rămâi întreg Răspunde ca tu să poți să intri în destinul tău și în chemarea ta